Tak, e, jak už jsem asi Jindra oznámila, tak já se chystám do Nepálu. A v Nepálu, e, jaká bude situace, jestli se dostaneme k dalšímu učení v dohlední době, to nemůžu e, jako slíbit, ale je to možné. Během toho kurzu, co budu mít s tím darma králem, to asi bude těžké ale potom během mýho kurzu něco můžeme udělat. No ale já zůstanu s jindrovou ve vestiku a nějak když tak aspoň týden předtím to oznámím, jo? Tak na každý pád 9. prosince se, se vracím a pak můžeme pokračovat zase. I když budu na Slovensku, tak myslím, že pokud se nám to tady nezboří, tak by neměl být problém. Hm? No a také probrali jsme, jestli si vzpomínáte, je ta, tu mysl, která se nemění hm? a ta mysl, která se nemění, ta se jmenuje takovost. Hm? A ta se takovost se, jak jsme vysvětlili, ta se nedá popsat, nedá se chytit, nedá se myšlením pochopit. Hm? No ale pokud ji nebudeme vysvětlovat, pokud ji nebudeme chcít, pochopit, no tak nás mine. Prostě. Hm? No a proto je důležité jí pochopit. No a zjistili jsme, že jediné, jediná možnost její pochopení je, že zjistíme hm, na základě uvědomění, hm, máme ty druhy uvědomění, uvědomění v buddhismu je synonym vypasaný, tež, je synonym moudrosti, hm. A máme tři druhy uvědomění, tomu jsme mluvili. Hm? Uvědomění na základě nauky, kterou slyšíme. Hm? To slyšení nauky má tež své předpoklady, musíme být koncentrovaní, musíme být úctu a tak dále. Hm? No a když máme uvědomění na základě slyšení. Měli bychom vědět, že budhovo učení, stejně tak, jako učení Mahavíry, bylo tak svaté, že ho nikdy vlastně nesepsali, až po nějakých 500 let po smrti Budhy, neboli odchodu do Nirvány. No a Během těch set let se stalo mnoho věcí. Ti bezprostřední žáci Budhy taky už od dávno odešli. No a pak po pětseti letech máme různé sekty, které Vláda se snaží prezentovat jako, že není sekta, ale že je to původní učení, což historicky je prakticky nemůžné. No a v době, když bylo sepsané písmo Teravády, bylo též vlastně sepsané písmo v sánskritu, Sarvástyvády hm? a též vlastně i první útry, Mahayani, z nich e, nejvlastně historicky asi první sutra Mahajany je Lotusová sutra, hm? která vysvětluje, má tež e, vliv na tento traktát, a vysvětluje, že vlastně e, probuzení je jenom jedno a to je probuzení Budhy. Hm? A to je kompletní probuzení společně se všemi bytostmi. Hm? No a Budha vlastně od Mahajánové sutry vysvětlují. Budha získal skutečné probuzení, plné probuzení v mysli všech bytostí. Hm? Proto tento traktát začíná tím, že dárma znamená jedna mysl. Hm? A jedna mysl hm, nás měří, hm, nás drží hm, hm? v životě. No a ta mysl, ta jedna mysl vlastně je podklad naší mysli. Ten podklad naší mysli je to, čemu se činštně říká i znamená vlastně tělo. Hm? No a zde tělo znamená podstata, hm? protože bez těla e, mysl potřebuje tělo, aby fungovala. Hm? Podstata mysli, jak už jsme zjistili, Jedna mysl má velkou podstatu, velké vlastnosti, velké upotřebení. A tento traktát je vlastně o tom. Velké vlastnosti, velká podstata, velké vlastnosti, velké upotřebení vlastně je spojené s učením hm? lůna hm? To Luno je eh, vlastně podklad hm? takovosti ve všech bytostech. jsme se zmínili. Hm? No a eh, toto učení podkladu budhovství ve všech bytostech má hm? vztah k učení velkému moudrosti, trans, moudrosti, které jsou základem hm? Mahajánového učení. Mahajánové učení v našem traktátu je učení jedné mysli. Hm? Jedné mysli všech bytostí. A zde se vlastně jedná o jednu mysli, jako o podstatu jedné mysli, která je stejná v bytostech popletených, je stejná ve svatých, je stejná ve všech bytostech. Hm? No a jestliže ji poznáme ne. a můžeme ji jen poznat hm? v ve stavu vystávání a zanikání mysli, No a ten stav vystávání, zanikání mysli není oddělen od té podstaty a právě proto ta podstata má velké vlastnosti. Protože všechno, co zažíváme, jsou myslí, která vzniká a zaniká na základě odnávání objektů nebo chytání se na objekty v sanskritu objekt znamená vlastně chytání se mysli. Jestliže mysl se chytá, no tak pak jestliže meditujeme na její vlastní podstatu, no pak může mít ty velké vlastnosti, o kterých tento traktát mluví a kdež velké upotřebení. A to velké upotřebení je právě to přirozené budhoství ve všech bytostech. O tom jsme mluvili. To upotřebení ve všech bytostech to je právě to, čemu se říká přirozené budhoství, to, čemu se říká lůno, tak hágatu, které existuje a kterého my bytosti bez dostatku moudrosti, my nejsme, nejsme si ho vědomí. No a proto proces probuzení je uvědomování vlastně podstaty mysli, Od které jsme nikdy nebyli oddělení. Hm? A v předešlé části traktátu jsme vysvětlovali vlastně tu podstatu mysli, která je takovost. Takovost je nedualistické pojetí prázdnoty. Hm? Buddhismus učí je filozofie prázdnoty, která je vysvětlena jiným způsobem ve v různých tradicích. Hm? Zde jak už jsem zmínil, se jedná o tradici pouhého vědomí. No a ta tradice pouhého vědomí je, má dva vlastně hlavní směry. Jeden směr je založen na hlavně sutře rozvázání úzlu, kterou jsem se snažil přeložit a udělat přístupnou. No, a ten druhý systém, to je závislé vznikání na základě právě toho přirozeného budovství, které nás vlastně vede k jednomu z hlavních konceptů té velké moudrosti. A to, že Nirována je vlastně přirozený stav mysli. My, bytosti popletené, tento přirozený stav mysli nechápeme. No a proto e, vlastně proces jeho pochopení je proces uvědomování. No a to uvědomování je nejprve, jak už jsem se zmínil, tím, že nasloucháme učení, kontemplujeme o tom, co jsme naslouchali. No a pak ve stavu hluboké koncentrace samády, hm? na to potřebujeme ovládnou šamatu, pak se zaměříme na eh, tu prázdnotu mysli samotné. No a to je vlastně eh, meditace, kterou vysvětluje tento traktát. Hm? Takže eh, ta mysl, která je prázdná, je eh, ve své vlastní podstatě vlastně koncentrovaná. Jenomže my Stále myslíme a identifikujeme se s myšlením. No a právě proto nevidíme, jsme vlastně odpojení od té podstaty mysli. No a právě proto ji je třeba vysvětlovat, jak autor traktátu dělá. Na základě, první no, vysvětluje na, z aspektu je podstaty samotné, no, která je nevysvětlitelná nepochopitelná. No a pak na základě jazyka na základě jazyka to nepochopitelná podstata má aspekt opravdové prázdnoty to znamená opravdové čistoty která nikdy nemizí a je stála nikdy nevznikla a nezaniká no a ta skutečná čistota má tež aspekt opravdové neprázdnoty. Opravdové neprázdnoty, protože ta čistota mysli, jakožto takovost, která se nikdy nemění, jakožto prázdnota, která se nikdy nemění, která je stála, která je věčná, která je, se stává v této tradici, obzvláště v sutře například baranírován, Mahajánové se stává skutečné já, které je vždy, vždy čisté a stále a to je treba realizovat. No a to, abychom to realizovali, musíme pochopit ten aspekt mysli, my ho nemůžeme pochopit na základě mysli, která je nepochopitelná, Neuchopitelná, nedá se vysvětlit. My ji můžeme pochopit jedině na základě mysli, která se mění. Hm? A mění se proto, protože se věnuje objektům. Hm? No a my jsme se učili, jestli si vzpomínáte, že jakmile se mysl věnuje objektům, no tak je vlastně iluzorní mysl. Hm? To neznamená, že tu iluzorní mysl nepotřebujeme, ale je iluzorní v tom smyslu, hm? že se s ní nedá identifikovat, protože ve své podstatě je neodlišitelná od stále čisté věčné podstaty mysli, která je, jestliže ji zažijeme, která je neoddělitelná vlastně odstavu samády. toto učení tohoto traktátu je učení samády jedné samskáry, to znamená, že v každém momentu mysli, ať už má objekt nebo nemá objekt, hm, jsme si stále vědomí toho, že mysl je jedna, ať už má objekt nebo nemá objekt, je to jedna mysl, hm, ale její podklad, její esence, její základ má, tedy je nekonečný, velký, obsahuje vše, odráží vše, tak jako zrcadlo, a obsa, je schopen vše obsáhnout, tak jako prázdný prostor, co jsme vysvětlili. Hm? No ale ta mysl se nedá pochopit bez Vlastnosti A ty vlastnosti mysli jsou vlastnosti jedině mysli, která se mění. Protože ta mysl, která se nemění, nemá žádné vlastnosti, které můžeme chytit. Jestliže chytáme nějaké vlastnosti mysli, my chytáme jedině vlastnosti té mysli, která doslova z hlediska sámskrytu vlastně. Vící na objektu. Hm? Proto v Lanskrytu objekt se nazývá Alam Bana, což znamená eh, něco, eh, co, na co se bytce může pověsit. No a jestliže se mysl pověsí na objekt, no pak je to iluzorní mysl. No a to musíme pochopit právě na základě těchto tří druhů uvědomění na základě toho, že o té my slyšíme, ovšem, když o ní slyšíme, bude to mít jedný účinek, když slyšíme v, ve stavu koncentrace a úcty. Hm? Jestliže o ní slyšíme, pak o ní můžeme kontemplovat, hm? Aby jsme jí pochopili, že je to vlastně to, co nás může naplnit, protože prázdnota v buddhistickém pojetí i vlastně v pojetí hinduistických škol. Znamená stav samády. No a samády je to, co vlastně vede do stavu, který je nad zrození a nad smrk. No a Upotřebení, jak už jsem se zmínil, této mysli je právě to přirozené budoucnost, které se nazývá hm? v tomto systému, se nazývá Luno Tatagatu. Hm? Už jsem se zmínil o tom, že v Terevádě máme vysvětlení toho, že Vina je, že když Buddha seděl pod stromem, Probuzení, kontemploval nás bytosti, které ještě visí na světě jako lotusové květy, ponohené do bahna. No a jelikož viděl, jak hluboce my ponoření do bahna. Lotus je samozřejmě symbol čistoty, tak myslel, že to, co realizoval, my nemůžeme pochopit. No a proto tento traktátéž první vysvětluje to, co Buddha realizoval, tu prázdnotu, která je plná a co obsahuje cnosti, tak početné jako počet zadných písku velké řeky Gangi, čili nemá žádný počet snosti mysli, která je prázdná, nemá prostě žádné omezení. Je, může pronikat všude jako prostor, prázdný prostor, a proto může vše pýmout, hm, bez je, ulpívání, protože na ničem nevisí, že odráží jako zrcadlo. Ale v našem případě a tu je schovaná v tom, čemu se týká runo tagatu, to znamená je zrcadlo s nánosem prachu. No a ten prach třeba poznat a vyčistit. No a tak máme v čínské tradici dvě. Tradice vlastně procesu uvědomování je tradice náhlého probuzení, okamžitého probuzení, kde meditující kontempluje budhoství jako skutečný stav, a stav mysli, která nikde vlastně necídlí to skutečný stav mysli, no a pak e, graduální nebo podstupné probuzování, a to je odstraňování prachu na tom zrcadle, no a odstraňujeme prach po e, troškách. Nemůžeme veškerý prach na jedno odstranit. No a právě proto, e, máme v tomto traktátu vysvětlení procesu uvědomování od začátku do konce, od, nejprve od konce do začátku, pak od začátku do konce, pak zase od konce do začátku, zase od začátku do konce, tak, aby jsme si byli vědomi, že každý moment mysli nemůže opustit její vlastní podstatu. I když se mysl mění, Mění se proto, protože nestrácí její velké vlastnosti jedné mysli. Mysl, velká mysl s těma velkými vlastnostmi má velké upotřebení právě v lůnu Takagatu. To je ten lotus v těch všech bytostí, který je onořen do a existence. A teď tedy vycházíme k vysvětlení, které je nejdůležitější, vysvětlení mysli, která se mění. Hm? To jsme my bytosti. No a autor. Tvrdí, ta mysl, která vzniká a zaniká, ona vzniká a zaniká na základě právě toho, čemu jsme říkali: luno Tatágatu. Na základě luno Tatágatu mysl vzniká a zaniká, protože bez te podstaty mysli, která je bez toho zrcadla, který je vlastně ukryto prachem. V sutrách je srovnáno s klenotem, který je pokryt, nebo je uprostřed kamene pokryt má nečistoty kamene, musíme ten kamen rozbít, aby jsme se to e, tomu pokladu hm, dostali. No a stejně tak my musíme pochopit tu mysl, která se stále mění, vzniká a zaniká na základě iluzorních objektů. Hm? Objekty jsou iluzorní, protože každý je vidí jinak. Hm? To co je skutečné, by nemělo být viděno každým jinak. Ale ta mysl, která vzniká a zaniká, je viděna každou bytostí jinak, proto každý z nás dává hm, pozornost jiným objektu a reaguje na ně jinak. Právě proto, protože jsou iluzorní ale jsou iluzorní z hlediska té podstaty mysli. Z hlediska mysli, která visí na těch objektech, iluzorní nejsou. A, ale to, ta meditace, to uvědomování, které vysvětluje tento je, že ta mysl, která vzniká a zaniká, je pro každého na základě jiných objektů, na kterých vysí. Hm? Ta mysl, která vzniká a zaniká, nikdy nemůže opustit ten základ mysli, který je vždy čistý a který pak je srovnáván vlastně se skutečným já. Ale nejedná se o skutečné já jako ve vedánke. Sutry Mahajány jako Lankavatara Sutra než vysvětluje, že všechna učení Budhy jsou pouze prostředky a tento prostředek skutečného já je prostředek pro to, aby buddhisté získali na svou stranu Brahmány, které na základě věd a upanišát jsou Dobře orientovaní a vzdělaní v pojmu skutečného já. No, a skutečné já ale nikomu nepatří, a právě proto se nazývá prázdnota. No, a v nedualistickém smyslu se nazývá takovost, protože kdykoliv se lepí na objekty nebo se vycí na objekte svoji takovost nemůže ztratit takovost je vždy jedna mysl jedna mysl je fakt protože mysl stejně jako zrcadlo Ty obrazy v zrcadle a zrcadlo samotné nejsou ani stejné, ani rozdílné. Hm? Vztah ani stejnosti, ani rozdílnosti je vysvětlení eh, závislého vznikání. To je stejné ve všech buddhistických tradicích, jenom vysvětleno jinak. Hm? No a to je podstata mysli a to, co mysl, eh, jehož se mysl uchopuje. To je tež stále v jedné mysli. Stejně tak, jako když sníme a probudíme se. My se probudíme ve stejné mysli, my se neprobudíme v jiné mysli. Stav no, a stav probuzení je stále jedna mysl. Ale aby jsme pochopili, že je to jedna mysl, musíme se probudit. Pokud se neprobudíme, tak nepochopíme, že sníme. No a e, právě e, proto je třeba vidět jasně, že mysl, která se e, která uchopuje, uchopuje objekty, která vysí na objekte, je vlastně sen, je iluzorní. Jestliže to pochopíme správně uvědoměním na základě správného slyšení, dnes více čteme, ale tradice je správné slyšení od učitele, pak můžeme správně kontemplovat. Jestliže správně kontemplujeme, můžeme správně meditovat vlastně ve stavu nemyšlení, jak traktát vysvětluje. A stav nemyšlení, jestliže trvá, je stav samády. Jenomže on v našem případě netrvá, protože my se stotožňujeme s tou myslí, která vysí na objekte. No a teď přikládám dál z činštiny. Tedy ta mysl, která vzniká a zaniká, je závislá na tom lůně Tatágaty. Protože máme lůno Tatágaty, protože máme ten čistý základ mysli, protože máme to zrcadlo, které odráží všechny objekty, aniž bych na nich ulpívalo. A právě proto my, bytosti, jsme to, co je vlastně mysl, která vzniká a zaniká, a mysl, která nevzniká a nezaniká, jsme myšmaš, my máš, jsme kombinace těchto dvou myslí. A tyto dvě mysly v našich srdcích nejsou ani stejné, ani rozdílné. Souvislé vznikání, příčina a důsledek nejsou, nemůžou být ani stejné, ani rozdílné, ale jsou vlastně všechno, co my můžeme v rámci mysli, která se hýbe, pochopit. No a té mysli, která je kombinace hm, aspektu mysli, který se hýbe a aspektu mysli, který se nehýbe, který je vždy čistý, který je, hm, se nedá hm ve své podstatě zašpinit, ale dá se zašpinit jedině v jeho upotřebení. No a ta, ta mysl, ta kombinace mysli, která vzniká a zaniká a nevzniká a nezaniká, tak se jmenuje Málá já. a to jsme my. Hm? My bytosti, my jsme kombinace mysli, která vzniká a zaniká kombinace myslí, která nevzniká, nezaniká, a stejně tak, jako zrcadlo objekty, které se vzrcadle vjevují, nejsou ani stejné, ani rozdílné, no, tak i ta mysl, která vzniká a nevzniká, a mysl, která vzniká a nevzniká, jsou tež, nedá se říct, že jsou stejné, a nedá se říct, že jsou rozdílné, tak jako obrazy v zrcadle. Hm? No, a teď tedy je možné pochopit dva přístupy k uvědomování si té, té jedné mysli. Jeden je v čínské tradici, zemové tradici, jak vysvětluje Chen Xiu, hm? hlavní vlastně. Žák matého Patriarcha Zenu, ten vysvětluje, že právě že třeba čistit to zrcadlo, aby se v něm neodrážely nečistoty. To je jeho názor, a všichni s tímto názorem souhlasí. Vyšel Huyneng a napsal Verč který byl vlastně odpověď na to, který neznamená, že měl vlastně odličný názor, ale trochu říká, já si to musím zopakovat v jin jin jin jin i vůbec že to? probuzení, to, to uvědomění, hm, to je skutečné podstaty mysli, že hm? nepotřebuje mít žádný strom, nemá žádný strom, nemá žádné místo. A to zrcadlo, které chceme čistit tež, eh, nemá žádný stojan. Existuje samo o sobě. A právě proto pendla na samém začátku nic neexistovalo. Proto tam, kde se může tedy usadit prach. No a to je přesně, co tento traktát vysvětluje. Musíme pochopit právě a to je jediná možnost, musíme pochopit právě tu mysl, která nemyslí. A ta mysl, která nemyslí, Nechytá se na objekty, jestliže ji chápeme, no, tak se stane samády. No, a ta tak může vlastně nás vést k tomu, že to, co se hýbe a to, co se nehýbe, je jedna jednota a v té jedné jednotě právě nacházíme tu takovost, což je vlastnost všech fenoménů. Hm? No a e, tak jsme začali s vysvětlením mysli, která se hýbe a nehýbe. no a my poznáváme tu podstatu mysli, která má velkou, jak jsme se učili, má velkou podstatu, velké vlastnosti a velké upotřebení. Právě hm, my můžeme poznat, protože nejsme na začátku, my můžeme jedině poznat tím, že uchopíme, že ta mysl, která vzniká a zaniká, nikdy nebyla oddělená od té mysli, která nezniká a nezaniká. To, co jsme my, je vlastně kombinace těchto dvou myslí a v této tradici tato kombinace se nazývá alája. Hmm? Alája je to doslova, co vysvětluje eh, náš stav. Náš stav je kontinuita a ta kontinuita vzniká právě alájem. Protože alaya má aspekt, to je tradice. Či ta matrata, úhého vědomí, nebo yoga, ťára, což hm? do slova znamená jednání podle jogi, Jednání podle jogi, je hm, poznání hm, mysli. To máme i začátek vlastně ten eh, Yoga Sutras, či ta v Niroda, eh, yoga je eh, konec aktivit mysli. To neznamená, že nemyslíme ale to znamená, že poznáme podstatu mysli. Ale ta podstata mysli v této tradici nikdy nebyla a nikdy nebude odlišná od eh, těch aktivit mysli. No a my, bytosti, my jsme utišená mysl a aktivity mysli pohromadě. Eh, no a tento stav se nazývá áláje, což, eh, je, což je skorene lí co znamená doslova eh, lepit se. Hm? Naše mysl se lepí na svět, tak jako sníh se lepí na eh, Himalaje. Proto hm? Hima je sníh, ale je vlastně bydliště, nebo bydliště sněhu. No a my, naše bydliště ve světě je právě tento mysl, které se říká álája. A v této tradici z té álája se vytváří myšlení tím, že mysl má aspekt svasamvity, kterému se říká jestli vědomá sama sebe No a sama sebe si je vědomá v pohybu. A jak, kdy, když je pohyb, tak je ten, kdo eh, něco vidí a něco, co je viděno. Hm? Tomu se říká eh, v jinštině aspekt mysli, který vidí, a těnfén, aspekt mysli, který eh, pozoruje to, co je viděno. Jak jakmile to se budeme učit, teď to prichází. Musíme mít opělivost, protože tento traktát je nezkutečně hluboký a právě proto se věci stále opakují, aby jsme pochopili principy, je, jak jsme měli na začátku, je pro ty, který nemají rádi dlouhé, dlouhé vysvětlování a chtějí přímo dojít k podstatě věci. No a podstata věci je Wenlai Wuyu, je a od samého počátku nic ve skutečnosti neexistovalo. Vše, co existuje, existuje jenom z hlediska iluzorní mysli, ne z hlediska podstaty mysli, tedy z hlediska vlastností mysli, ne její podstaty. A podstata a vlastnosti jeden celek, nejsou od sebe oddělitelné. To je, to je základ vlastně Čínské filozofie vůbec, kde můžeme oce oddělit podstatu od jejich vlastno její vlastností. Hm? Čili hm, prázdnota se nedá oddělit od výjevu prázdnoty, tedy od jing-liang, to, co má formu je vlastně objekt, je, je pozitivní, negativní, je energie. Váznota se nedá oddělit, která je vždy čistá, se nedá oddělit od pohybu, který se vlastně tím, že vysí na objekty, vlastně strácí, mysl strácí svoji podstatu. Teď my jsme podstata a podstaty společně, no a zde se to jmenuje álája. A álája má tedy aspekt karmického vědomí, které uvádí mysl do pohybu, když je karmické vědomí, to je to vědomí, které se nazývá avarjana, to znamená vědomí, které se obrací vůči objektu. Když máme vědomí, které se obrací vůči objektu, máme i vědomí, které objekt vůči objektu. Tito tri aspekty vznikají současně, jak se budeme učit v mysli, které se říká Alaya. No a v mysli Alája pak v této tradici vyvstává individuální mysl. Ta individuální mysl se nazývá manas, No a my podle té individuální mysli která má kontinuitu na základě aláhy. My pak eh, rozdělujeme objekty. No a ta mysl, která rozděluje objekty, se jmenuje Vigiana. Hm? Čili aláhy v této tradici se nazývá čita. Čita se transformuje v bytostech, v nás, v individuální myšlení, které je založené na Kontinuitě. No a kontinuita pak vytváří viděnu, což je mysl, která se lepí na objekty. No a vytváří karmu a z nové karmy nové pouta. No a to se všechno budeme učit. Teď jen předkrm. A ten předkrm je velice důležitý, protože bez toho předkrmu asi těžko pochopíme, o to, co zde jedná. Čili... <hý> my vlastně my bytosti my jsme ztratili už my jsme ztratili směr a právě proto my se identifikujeme s tou mysli, která se lepí na objekty a podle ní my vidíme svět. No a každý vidí jinak, protože každý se lepí na jiné objekty. No a Situace, ve které se nachádzíme. Této tradici je srovnávána s ta takovost, čili stav věcí tak, jak je, stav mysli tak, jak je, je Přirovnána k mokrosti vody. Hm? Ta mokrost vody se nikdy nemění. Voda je vždy mokrá. Tedy, no ale ta voda, ta je přirovnána právě k tomu přirozenému budoucství, k tomu lůnu, ta hm? A Vlny se netvoří v mokrosti, protože mokrost žádné vlny nemá. To je skutečná vlastnost, skutečná podstata mysli, žádný pohyb nemá. Ten pohyb vychází, jak se budeme učit, z té karmické mysli, která nechává v nás vystávat iluzi skutečného subjektu a skutečného objektu. No a Jestliže jsou, vlny, jestliže, vo, jestliže jsou vlny, no tak je to proto, protože do té vody ví vítr a vytváří vlny. On, ten vítr, což je v srovnání s naší nevědomostí, ten nevytváří vlny v okrosti, ten vytváří vlny ve vodě. No, a ta voda, to je co? Ta voda, to není nic jiného, než ta přirozená takovost v mysli bytostí, která se nazývá lůdnota Agaty. Lůdnota Agaty je jako voda. No a ale voda, když se hýbe díky větru, díky karmickému vědomí, no tak vytváří vlny, ale ty vlny se vytváří ve vodě, což je v ta agaty, což je podstata mysli v nás, bytostech, a ne v mokrosti. No a právě proto, Álája je vlastně e, ty dva aspekty společně. No a unikát této tradice je, že na rozdíl od e, tradice sútry rozvázání uzlu e, Takovo mysli se nikdy nemění. Aby jsme ji pochopili, musíme vypráznit hm? e, Musíme pochopit těch 18 aspektů, které jsou v této sutře vysvětleny. Teď vysvětleny v sutrách eh, velké moudrosti, eh, což je základ eh, medualistického přístupu k filozofii a hm? eh, eh, v eh, velké moudrosti, tedy v transcendentálních rágy eh, a paramitální sutra, eh, sutra, dokonalosti, moudrosti. Hm? Existuje nirvana, eh, eh, vestavu. Arahata, který ještě je ve světě, to je nirvána se zbytky. Existuje nirvána beze zbytku, když arahat dosáhne, arahat zemře. No ale existuje tež pyrozená nirvána, která se říká prakriti nirvána. No a prakriti nirvána my realizujeme tím, co vysvětluje diamantová sutra, že necháváme vyvstávat mysl, aniž bychom by ji nechali někde usazovat. No a to je tato praktika. Tím, že pochopíme, že my bytosti jsme vlastně kombinace té mysli, která se mění a té mysli, která se nemění, my se učíme nechávat vyvstávat mysl aniž by se na něco lepila. No a jelikož se ještě lepí, je halája, je kombinace mysli, která, která se hýbe, která se nehýbe. A mysl, která se hýbe, se hýbe, protože ten pohyb pochází z karmického vědomí. Jakmile je karmické vědomí, je doprovázeno vědomím, které vidí, vědomím, které je viděno, protože v této tradici kromě vědomí nic se nedá skutečně chytit. Stejně tak jako v moderní vědě, v fyzice, matérie se chytit nedá dá se rozkládat do nekonečna no a nedá se šitit ani proton, ani neutron, ani elektron. Hm? Právě proto tento stav materie je vlastně, neexistuje skutečně jediná věc, která se dá potvrdit, že tam je, je mysl. Jestli ta mysl skutečně existuje nebo skutečně neexistuje. Na každý pád pochopení té mysli je základ pochopení e, souvislého vznikání. Což všechny buddhistické tradice e, vadí je to, co budá pod strobem obuzení realizová. No a souvislé to, to vznikání vysvětluje jak proces získání osvobození, tak i proces získání těch vazeb, ve kterých žijeme. Čili my žijeme každé momente, to je též vysvětleno i v televádovém učení, to souvislé vznikání je na základě vysvětlováno na základě tří životů, je to, co nás vede z minulého života do současného, ze současného do příštího, ale je to též to, co vysvětluje každý proces myšlení, no a je to též. To, co vysvětluje každý moment mysli. Každý moment mysli je nic jiného než souvislé vznikání. No a ten každý moment mysli. Zde je neodlučitelný od té podstaty mysli, která se nehýbe stejně jako mokrost. To, co se hýbe, to je voda. No a voda to je z nás. No a my ho realizujeme tím, že právě se učíme nechávat vyvstávat mysl, aniž by se lepila. Hm? No a ta mysl, která se lepí, to jsme bytosti. No a ta mysl, která se lepí, v ní máme dva aspekty. Aspekt nestálosti a aspekt stálosti. Jestliže Získáváme uvědomění, získáváme uvědomění na základě toho, že tu mysl, která myslí, která se chytá na objekty, není skutečná. Jestliže pochopíme, že ta mysl, která se lepí na objekty, není skutečná, pochopíme tež, že ty objekty. Které to mysl, která se lepí, vidí jako něco, co tam skutečně je. Objekty též vlastně jsou jen iluzorní. No a tím, že pochopíme iluzorní objekty, pochopíme též iluzorní vlastnost myšlení, které se lepí na objekty. No a tím pádem se odkrývá ta skutečná podstata mysli, která je takovou. A ta takovost rozsvícuje hm, této tradici pak tu mysl, která je, je iluzorní, no a přes tu mysl, která je iluzorní, teď chápeme ty objekty jako iluzorní. No a tak vlastně realizujeme proces uvědomování hm, no a aby jsme realizovali ten proces uvědomování, musíme vědomně naslouchat, vědomně kontemplovat a vědomně meditovat. A tak se dostáváme k pokračování. Já tady nemám překlad, tak to přijím a přeložím z čínštiny. Tato mysl, což znamená álája, má Er-čung-i, ta má dva významy. I znamená význam, arta, a i můžeme teď přeložit jako dva aspekty. Má dva významy, význam je asi zde lepší. No a v sanskritu arta, význam, stejně tak jako v češtině znamená tež objekt. Čili objekt a význam je stejné slovo, jak v sanskritu, tak i v čínštině. Čili tato mysl má dva významy a i dá se to přeložit jako dva objekty. A tyto dva významy, nebo dva druhy objektů, hm, zde je to slova dva druhy, hm, znamená druh, dva druhy objektů, dva druhy významů, Můžou, méně, můžou, co znamená, můžou obsáhnout, můžou obsáhnout všechny bytosti. ne, můžou obsáhnout všechny fenomény. Hm? No a v těch fenoménech máme tedy bytosti, samozřejmě. Čili ne, ta mysl, která má dva objekty, nebo ne, dva významy, je schopná obsáhnout všechny fenomény. A tež může produkovat, může nechat vyvstát e, všechny fenomény. Čili je může schrnout a tež je může produkovat. Hm? Tím jsme měli, že e, ta jedna e, mysl, e, obsahuje všechny fenomény, ale eh, obsahuje v tom aspektu eh, neměnosti i v tom aspektu měnosti, čili v každém z těchto aspektů. No ale teď situace je jiná. Ta alaja, ta mysl, která je kombinace té mysli, která se nemění a té mysli, která se mění, ta může schrnout i nechávat vystat všechny fenomény. Nejenom ty, nejenom tu takovost, která se nemění, ale i ty fenomény, které se stále mění na základě toho, že my se věnujeme objektům jako něčemu, co tam skutečně je a co se dá chytit. Jenomže ty objekty tam nikdy skutečně nebyly a nikdy se skutečně chytit nedají. Hm? Proto jediné, na čem můžeme postavit naši zkušenost, je v této tradici mysl samotná. Přestože vystává na základě objektu. Ty objekty samotné existují na základě myšlení. No a myšlení existuje na základě té áláji, na základě té mysli, která bydlí ve světě, která má ty tři aspekty. Aspekt karmický, aspekt eh, avaržana, což znamená obracení se k objektům, jakmile je se obrácíme k objektům, ty objekty se tež v mysli jeví. Čili hm? tyto tři aspekty vystávají současně. Hm? V momentě, kdy mysl se začne ve hm? je vyrovnáno nekový nek, když hm, narazí na objekt, tak hned se vytvorí dvě an antény. Hm? Na ty dvě antény, to je jako ten subjekt a objekt. Hm? Jakmile máme dotyk, dotyk vyvstává z mysli samotné v této tradici, no tak máme i toho, kdo vidí a to, co je viděno No, a když máme to, co vidí a to, co je viděno, no, tak mysl nevidíme, že to vzniká z mysli samotné. No, tak bydlíme ve světě. Jelikož bydlíme ve světě, ta mysl, která bydlí ve světě, pro nás obsahuje všechny fenomény a tež nechává vystávat všechny fenomény. Ta mysl, která nebydlí ve světě, nemůže nechávat vystávat všechny fenomény a nemůže teď hm, produkovat všechny fenomény. No a ta mysl, tedy, která bydlí ve světě, zase má... Dva aspekty a ty dva aspekty se nazývají aspekt bodhy nebo objekt bodhy, a druhý je aspekt nebodhy, hm? či je i hm? Aspekt realizace a aspekt nerealizace. Zase souvislé vznikání. Jestliže není aspekt realizace, nepochopíme nerealizaci. Jestliže není aspekt nerealizace, nemůžeme pochopit realizaci. Ty dva aspekty nemůžou existovat odděleně od sebe. My je můžeme pochopit jedině v zájemném stavu. Jestliže chápeme, že nejsme realizovaní, v tom momente tež chápeme, že existuje realizace. Jestliže chápeme, že existuje realizace, chápeme tež, že realizovaní nejsme, protože naše mysl se stále lepí na objekty. To dává jasný smysl. No a právě proto Budha tvrdí, Aspoň v Mahajánovém písmu, že ta luno, ta trágata, už v sobě obsahuje všech 32 aspektů perfektního jogína, který jsou známí ve své tradici, protože ta mysl vytváří všechno, co existuje. To znamená, jelikož mysl je vše, co existuje, vytváří aláju z áláji pak se dalším vývojem stane naše individuální myšlení, což je naše kontinuita. ta kontinuita je u každého jiná. No a z té kontinuity, na základě toho myšlení, které má kontinuitu, které se říká manas, čili orgán myšlení, doslova čištěný je slián, maniate iti manas. A čita je to, v tomto smyslu, co činoty, to, to je to, co může e, doslova skladovat naše zkušenosti. Proto, Jelikož skladuje naše zkušenosti, může nechávat vyvstávat karmu. Když vyvstane karma, vyvstane iluze subjektu a objektu jako něčeho odlišného. Jestliže subjekt a objekt jako něco odlišného, vyvstává automaticky individuální myšlení. Čili manas, orgán myšlení. No a z toho individuálního myšlení, z toho orgánu myšlení pak vystává vigiána, to je to, co e, vlastně nás nechává myslet. E, Toto je hezké, tuto je nehezké, tuto chci, tuto nechci. No a tak se zamotáváme hm, na základě e, počítku, na základě emocí na základě vnímání, individuálního vnímání do labyrintu světa. Pomenský to nazval labyrint světa a ráj srdce. No a ráj srdce můžeme jedině poznat na základě labyrintu světa a labirint světa můžeme jedině poznat na základě ráje srdce. No, to je podobná filozofie. My můžeme poznat to, že jsme nerealizovaní jedině tím, že poznáme, že existuje realizace. A my můžeme poznat, že existuje realizace jedině tak, že teď poznáme, že nejsme realizovaní. Proč nejsme realizovaní? No, protože na základě našeho, naší kontinuity Myšlení, my se pak vytváříme svůj svět rozlišování, toho, co chceme, toho, co nechceme a, a tak dále. No a tak vytváříme novou karmu, nové vlastně e, na základě karmy. No a to je velice eh, důležitá část. No a eh, jelikož máme málo času a chceme se naučit meditovat podle tohoto pochopení, tedy pochopení toho, že naše myšlení je iluzorní a toto iluzorní myšlení vytváří jako skutečné objekty, je tež iluzorní. Hm? Proto autor vysvětluje, jen, je, je, je. Toto jen tie, To, co se nazývá aspekt nebo objekt probuzení, dozvěděli jsme se, že ta alája, mysl, která bydlí ve světě, má dva aspekty, probuzení a neprobuzení. Teď vysvětlujeme ten aspekt probuzení. Takže toto se nazývá aspekt probuzení nebo objekt probuzení, to je čita, tedy to je mysl. A jaká mysl? Podstata mysli. Hm? To, co je aspekt probuzení, to je podstata mysli, která která nemyslí. Podstata mysli nemyslí. Hm? Čili, to, co se nazývá aspekt probuzení v té aláje, je ta podstata mysli, která nepotřebuje myslit a nemyslí. No a předtím jsem vysvětlil v čínštině: myslet a vzpomínat je stejné slovo. Ně. Ta nemyslí a nevzpomíná. My, vlastně, jak už říkal starý Sokrates, my. Myslíme tím, že vlastně vzpomínáme na objekty, které se pak vyjevují v mysli. A my věříme, že ty objekty, které se vyjevují v mysli, vlastně objektivně zobrazují realitu, což je iluze. No a tedy ta, Robuzený aspekt alai, tedy mysli, která ulpívá, která bydlí ve světě, ten robuzený aspekt, ten nemyslí. Čili ten li, nien, fiam, ten ponechal hm? veškeré obrazy myšlení. Nepotřebuje žádné obrazy myšlení. No a tím je podobný prázdnému prostoru. A prázdnému prostoru, jakému prázdnému prostoru, no, který všude proniká. Ten prázdný prostor mysli, která nemyslí, všude proniká, proto může zobrazovat všechny objekty, ať už e, ty hezké objekty, které se nám líbí, tak i ty nehezké objekty, které se nám nelíbí, kterých nechceme, kterých chceme odstranit. Všecko zobrazuje tak, jako e, prázdný prostor může, e, nebo e, čisté zrcadlo může vyjevit e, všechny objekty, které e, se v něm zrcadlí nebo prázdný prostor může přijmout všechno, ať už je to hezké nebo nehezké, nebo to chceme nebo nechceme. Hm? No a to je právě ta podstata mysli, která nemyslí. Hm? Čili hm, tuto podstatu myslí, která nemyslí, ta je vlastně hm, její třeba pochopit. No a jak už jsme se jak už jsme vysvětli, my jenom pochopíme tím, že budeme pozorovat tam tu mysl, která vystává a která diskriminuje jako něco, co vlastně je založeno na ty kontinuitě mysli, která je individuální. A právě proto, když to pochopíme, my. Se i o ním ještě napáme, my pozorujeme, my si ji No a ta mysl, která nemyslí, to neznamená, že je to probuzení. Hm? Není ještě skutečné probuzení, ale dá se říci, že je to semeno probuzení v, v nás tečné probuzení je vlastně, když se dostaneme do začátku myšlení. Začátek myšlení je čistá mysl, stále v samády, jenomže naše mysl vychází z kontinuity mysli. Ale kontinuita mysli nikdy není oddělená od toho, Aspektu probuzení, který nepotřebuje myslet. Jestliže mysl utlačujeme, neznamená to, že ji chápeme. To znamená jenom to, že jsme si a neuvědomujeme toho probuzeného aspektu naší mysle, která bydlí ve světě. No a ta mysl, která bydlí ve světě, její, když nemyslí, no tak odniká všude, protože se ničeho nechytá. Jakmile začne myslet, no tak se chytá. A jelikož se ničeho nechytá, pak není odlišná od jeho dárma dátu od toho skutečného elementu darmy, který má pouze jednu vlastnost, a to je vlastnost toho těla. Darmi, které je označováno stejností všech tatágatů. Tělo dármy všech tatágatů, všech budhů, všude proniká, protože se nikde nelepí. No a byť nemyslíme, to neznamená, že jsme stejní jako toto tělo Tathagatu, které všude proniká, na nic se nelepí, ale my tež od něj nejsme odliční, protože když nemyslíme, no tak eh, mysl, kde se nachází, nikde se nenachází. A jelikož to pochopíme, no, pochopili jsme, že skutečná Myslata tágatu je právě jejich tělo dármy, jejich skutečné tělo, a to se nazývá původní probuzení. Ten či je původní probuzení. Čili proces probuzování je proces návratu k původnímu probuzení. A jak se dostaneme k původnímu probuzení, jak vysvětluje diamantová sutra? Ten číšin vůstu nechávat vystávat mysl, aniž by se na něco lepila. No a jestliže tak to necháváme vystávat mysl, no, tak vlastně můžeme pochopit to tělo Tathagatů, které sice ještě nejsme, ale které je právě to původní probuzení. Čili proces probuzování, proces uvědomování je, je proces e, odhalování hm, začátku mysli. Odhalování hm, takzvaného původního probuzení. To původní probuzení, no to je stav Budhy. No, tento stav Budhy se nemění a je všude přítomný, jak jsme se učili na začátku, je vše obsahující. Teď je, než skončíme ještě důležité pojmy, které pak studenti čínské tradice obzvláště Zenu by měli znát. A tím asi skončíme dneska. Víště budu pokračovat a vysvětlovat to dále. A autor se ptá sebe, proč je tomu tak? Proč je proces probuzování? Proč je ten aspekt, probuzený aspekt, nebo probuzený objekt v mysli? Proč on nemyslí? Proč na základě toho nemyšlení my Vlastně se vracíme k původnímu probuzení. Proč? Protože pen, tje, i, dž, tj, š, šlo. To, co se nazývá původní probuzení nebo původní objekt probuzení, hm? musíme stále uvažovat o tom. Že zde se jedná o stejnou věc. Jestliže je objekt, pak máme význam. Jestliže je význam, pak máme objekt. Jestliže není žádný objekt, není žádný význam. No a jestliže žádný objekt nemáme, no tak jsme blízko toho, co je ten původní význam, původní probuzení. No a ten. To původní probuzení existuje pouze a jen ve vztahu k tomu, čemu se říká ště. Ště znamená začátek. A znamená tedy probuzení začátku, což neznamená nic jiného než proces probuzování. Jestliže jsme získali... Hm? znalost mysli, která nemyslí, no tak my se tím pádem dostáváme do, do toho, čemu se říká je, což znamená proces probuzování. Proces probuzování ve smyslu vracení se začátku mysli. Začátek mysli je stále čistý. Protože se na nic nelepí. A právě proto, autor vysvětluje, právě proto ten proces probuzování, to je navrácení mysli k začátku myšlení, je stejný jako to původní probuzení. Není od původního probuzení odlišný, protože Začátek a konec se od sebe striktně nedají oddělit. Hm? To je nedualistický přístup k meditaci. Jelikož ten proces probuzování je na základě úvodního probuzení v nás, Proto existuje neprobuzení. Jestliže nechápeme původní hm, probuzení v nás, tak nevíme, že jsme neprobuzení. Aby jsme chápali, že jsme neprobuzení, musíme chápat původní probuzení. Jestliže chápeme původní probuzení, jsme v procesu probuzování. No a v procesu probuzování chápeme svoje neprobuzení. Hm? Čili naše neprobuzení se projevuje jen tehdy, jestliže se na základě pochopení původního probuzení dostáváme do procesu probuzování. Hm? Zase souvislé vznikání. Neexistuje realizace bez pochopení. Nerealizace neexistuje. Nerealizace neexistuje bez pochopení realizace. A právě proto, jestliže chápeme, že to neprobuzení buď je, no právě proto tež vysvětlujeme proces probuzování, čili proces vracení se do začátku mysli, která začátek mysli je mysl, která nikdy nemyslí, nepotřebuje myslet, jenom odráží realitu tak, jak je. Tak jako zase. No, no a to je pokovost e, mysli. A to je nic jiného, než to tělo budhy, čili budha Jestliže se dostaneme do zdroje mysli, to se nazývá hm, ultimátní probuzení. A jelikož nejsme, nezůstáváme u zdroje mysli, právě proto nejsme ve stavu ultimátního hm, absolutního probuzení. Hm? No a, hm, tím, že si to uvědomujeme, tím vlastně získáváme stále hlubší uvědomění. No a tím, že získáváme hlubší uvědomění, získáváme stále hm, pochopení vzájemné závislosti probuzeného aspektu mysli a neprobuzeného aspektu mysli. No a to jsme my, bytosti, někteří žijí unorení pouze v neprobuzeném aspektu mysli. Některý v hm, procesu probuzování hm, chápou eh, neprobuzení v relaci eh, probuzení. No a to je eh, proces probuzování. No a jestliže chceme pochopit eh, Čínskou tradici. To je všichni. Takže určitě z Se budou snažit vysvětlovat. No a tak se ubíhá, ale modrost. E, Ubývá nebo přibývá, musíme zjistit samotný, hm? tak budeme se snažit, aby ta moudrost, je uvědomování, hm? nás hroztla a tím pádem bychom vlastně měli být stále ve spojení. Tím začátkem, který v této tradici není nikdo jiný než to tělo pathagaty, než to tělo darby, než ten stav věcí, tak jak skutečně je. Také vydáme zásluhy pro dobro všech bytostí. No a tím končíme pro dnešek a příští a No a až na to budou podmínky, vše závislí na podmínkách. Podmínky nejsou závislí na nás, ale my jsme závislí na podmínkách. To je předmáš si uvědomovat. No a tak uvidíme, jaké podmínky v Nepále jsou jiné. No a uvidíme, jestli nám dovolí kračovat v našem úsilí, pochopit realizaci ve vztahu k realizaci. No a to jsou my bytosti. ní vcukum, to, chutí, či, vote, nidum, těku, či, votá, dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav plného povození. Tak dobrý. Tak dneska nebyl moc čas na otázky, ale až bude za to čas, tak já nechci jenom mluvit, já chci tež diskutovat. A doufám, že autor této, tohoto traktátu, neskutečně stručného a hlubokého, v nás zanechá dobré, dobrá sebe na praxe. Tak jo, tak asi takhle. Já teda vím, že se zrovna říká, že moc není čas. Já jsem jenom právě, že se už rastel před chvílí ptal, jestli se mohl něco zeptat, tak nevím, jestli byste měl třeba minutku No tak ještě. jo, tak, tak nebudeme... Skoupí kvůli pár minutám, jsi, jsi, jsi. samozřejmě, ale nebudeme to podlužovat, to nekonečná, Vždy. ale tak můžeme vždycky tak aspoň na, na 15 minut, na půl hodinky. No a nebo, já nevím, jestli třeba tu jednu otázku, jenom no, jestli... Dobře. Děkuji moc krát. Tak Rastě, prosím. No, tak, jaká otázka? Dobrý večer Bante. Uh, mám otázku uh, vo k uh, vysvětlení dnešního učenia. Že v případě, že vlastně... Uh... je otázku. Já doufám, že všichni lidí též budou mít otázky a jestli já jsem se něco naučil, tak je to tím, že jsem si klad otázky. Tak jsem rád, že konečně něco přijde. Neměli jsme tolik času, ale budem na otázky, ale teď doufám, že toho času bude víc, jak budeme postupovat v tom učení. Jo? První, musíme ty základní koncepty pochopit a vstřebat. No a jakou máš otázku? Takže ta otázka je, že když vlastně my usínáme a zaspíme jako bytosti a naša vlastně individuální mysel karmická vlastně ustane jej pohyb ustane, ale aha já ta vinya vlastně ustane, ale aha já je stále v pohybe, my sníme, ano. My máme sny, ano. ale Vedci dokazují, že máme také stavy, kedy vlastně náš mozog, alebo nevykazujeme nějakou činnosť, takže jako by ustál aj ten, aj ten pohyb alají myslí, že či vlastně ten stav nie, nie je najbližšie našemu původnému, vlastně tomu základnému stavu myslí, kedy vlastně my nemyslíme. Ale my o tom nevíme, lebo to se nedá vysvetliť. No, jestliže máme hluboký spánek a nesníme, hm? no tak kde, od, odkud zase znova mysl výjde? Ta výjde z té kontinuity mysli. A te, ta kontinuita mysli v této tradici se nazývá orgán mysli. Jo? Ten orgán mysli je kontinuita naší mysli. A já nejsem... Ty a ty nejseš já, protože máme jinou kontinuitu myslí.